Це один із найпомітніших скульпторів сучасної Європи. Про нього багато матеріалів німецькою, їй англійською і французькою. Дарина Костюк роздруковує для мене найяскравіші матеріали про мого Мішеля. У мене є шанс довідатись про хлопчика більше, ніж я знала при безпосередньому контакті з ним. Декілька вечорів я матиму, що читати. Та й сама тепер можу стежити за ним через інтернет. Я дякую Дарині Костюк і на прощання кажу їй. Але ж яке гостре око в Миколи Браницького. Він відразу зрозумів, що Мішель – скульптор. А що я вам казала? Це надзвичайний чоловік. Добре, що ви зустрілися з ним. Хоча він безпосередньо не допоміг вам у ваших пошуках. Але не мучтеся через втрачений трактат. Я відчуваю, ми знайдемо його. Можливо, якось зорганізуємо виставку вашого Мішеля в Києві. Триматимемо контакт. Чим більше я читала в інтернеті про Мікаеля Готтес-Льойгнера, тим більше переконувалася в тому, що він і Мішель Арбріє – то одна й та сама особа. Його інтерв'ю мені не цікаві. Він багато говорить про стан сучасної європейської скульптури, про що я нічого не знаю і тому нічого не розумію. Про себе він не говорить, хоча його й питають про ставлення його родини і друзів до його творів. Він завжди обминає ті відповіді, сповзає на загальні фрази. Але на сайтах є декілька світлин його скульптур. Оце мені і таки направду цікаво. Я впізнаю його нервовий стиль, його пошуки і його подібністю до Іоанна Георга. Звичайно, фотографії і скульптур не дають уявлення про них. Світлини можуть розкрити якісь нові сутності, статуй, відсутні при безпосередньому спогляданні. Як це ми бачили у випадку з пінзелем. Але для того потрібні особливі знімки фрагментів скульптур. А таких на сайті Мішеля нема. Є звичайні інформативні фотографії. Але й вони дають певне уявлення про його роботи. Він працює в дереві і використовував релігійні мотиви у світських скульптурах. А чи не тому він взяв собі псевдонім «боговідступник»? Зноска. Готес Лейгнер німецькою, Апостат французькою – «боговідступник». Але ж як, від якого Бога він відступав? Від клерикального? То від нього у 20 столітті багато хто відступав. А Пінзель, як на мене, відступав від нього ще у вісімнадцятому. Я можу сказати, що мені більше сподобалось, аби він назвав себе Мішель Апостат. Я багато думаю про Пінзеля. Продираюсь крізь пласти щільно спресованого часу, намагаюсь щось почути крізь гомін часів. Я думаю про нього не як про видатного митця, новатора скульптури. Я думаю про нього як про людину, яка вставала вранці, щось їла, ставала до праці, задирала голову, розфарбовуючи їхні тіла і одіння. І чим більше я думаю про нього тим більше переконуюся, що він був зовні дуже схожий на Мішеля. То також був високий, худорлявий, навіть тендітний, гарний юнак, який виглядав молодше свого віку і абсолютно не переймався своєю чоловічою вродою. Він шукав розуміння в цьому світі, а його не розумів ніхто. Його цінували, але не розуміли. Він виражав себе у своїх виробах, але цього замало навіть для великого митця. Його вінчена жінка хотіла не того. Вона також почувала себе самотньою поряд із ним. Вона зустріла чоловіка, поряд з яким відчула себе повноцінно. А той чоловік банально захотів заволодіти цінностями пінзеля. Рівень пристрастей знизився з неба на землю.